Vannak, akik azt hiányolják, ez a legfőbb bajuk, hogy én nem köszönök, de ha most azt mondom, hogy jó reggelt, és ez valaki este nézi, akkor ennek a jó reggeltnek semmi értelme. De tudják mit? Jó reggelt. Az a pár száz ember, aki ilyenkor nézi, érezze magát megbecsülve, de amikor nem köszönök, akkor is meg vannak becsülve. Jövő héten hétfő nem lesz élő stream, kedden viszont szolgálati közleményekkel lesz egy élőlebbonyolítású műsor, amivel betelefonálhatnak, szerdán pedig egy új sorozat veszi kezdetét a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával. Az első vendég Fábia László lesz, elnézést szerintem kurva jó beszélgetés lett, érdemes megnézni, független attól, hogy én a korábbiakra se gondolok rossz szívvel. A mai műsort ma péntek van. Uh... Szeptember utolsó pénteke, még nyár van, aztán álltak volna kevésbé, de hétfőn talán megint, ez már ilyen indián nyár, nem igazi, Balatonban valószínűleg fürdeni kevésbé lehet. Tehát a mai műsor permanensen felírta az élet, először horvácsaba cserélt helyet Filippov Gáborra, aztán Filipov Gábor megbetegedett gyógyulást, így aztán Kisbea, akit olvashattak a Facebookon, az üzenőfüzetben hamarabb, kerül majd műsorba, de Istenem, egyáltalán, van olyan műsor, lehet változás. Arra kérem Önöket, hogy ne felejtsenek el feliratkozni a Kerife YouTube csatornájára. Kövessék a Facebookot, amely üzenőfüzetként is működik, és gazdagabb tartalommal bír, mint korábban, miközben biztos lehetne még gazdagabb. Lájkolják, és akkor belekezdek a mai műsorba. Horvát, Csaba. Szugló. Miért nincs hangi, András? Most már lesz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Zugló. Ugye a helycserére azért került sor, mert nyolckor te már árulsz, amit pedig árulsz a saját magad a bosnyák téren. Köztéri fugadóra ez egy sorozat, de vegyük a mait külön az összes többitől, mettől, meddig, kinek a társaságában vagy egyedül, és miközben az időjárás kedves lesz, mire számítasz, ha számítasz bármire is? Mi ez a műfaj, amiről egyébként már korábban beszámoltál? Most hirtelen ennyi. Igen, ez egy utcai fogadóra már számos alkalommal konyolítottuk e, le. Ilyenkor kivonul a teljes polgármesteri és a alpolgármesteri park a hivatal megfelelő felelőseivel, hogy minden létező kérdésre tudjunk válaszolni, vagy legalábbis föl tudjuk venni a problémát, és elinduljon a megoldás útján. Ez tulajdonképpen egy 8-tól 10-ig, és bármiről lehet kérdezni, akár személyes ügyekről, akár a kerület egészét érintő ügyekről, ott van lehetőség beszélni, ott is. Természetesen van olyan is, amikor valaki bejön és személyes beszélgetést kér, tehát ez egy kicsit komplikáltabb már az ő számára is, mert akkor egy időpontra kell odajönni, itt pedig szabad a gazda, ott vagyunk és tudunk beszélgetni. És valaki jegyzetel? Hát mindig az jegyzetel, akinek a feladata van, én is jegyzetelek, én a telefonomban jegyzetelek amit utána meg tudok osztani a kollégákkal elvégzendő feladatként. Aztán nem kérdezem, hogy mennyi az érdemelges és mennyi nem, mert ez egy rossz kérdés. Nyilvánvalóan vannak fontosabb és kevésbé fontos dolgok, de miután ez most már az x alkalom, ez azt mutatja, hogy ez a műfaj úgy tűnik, hogy bevált. Abszolút. Ö, tulajdonképpen itt nincs lényeges meg lényegtelen kérdés, mert lehet, hogy az egyénnek lényeges az egyik, a másik pedig a közösségnek lényeges. Tehát ebből a szempontból én nem tudok különbséget tenni, mire kettő fontos. Ezért mondtam azt, amit mondtam. tér piac előtti sarok 8-tól 10-ig. A Facebook oldaladról a hír, nyilvános vécé a Pillangó Parkban, erről már volt szó, ha másért nem, mert a kormánypárti sajtó előszeretettel beszélt róla. Mostantól még komfortosabban használható a Pilangó Park, és ugye, a, ami mutatja azt, hogy valójában azért ennek volt előtörténete, az egy szó. A napokban ugyanis végre megnyitottuk a nyilvános vécét a játszótér közelében. Kommentár hozzá, vagy bármi más? Hát mondhatnám, hogy nagyon nehéz szülés volt. De valójában ez az igazság. Évekig tartott csak az elektromos műveknek a az újabb és újabb kérelmeinek a beadása, illetve azoknak a határidejének a kivárása. Tehát, e, finoman szóval nem volt rajta istenáldása, de végül csak megnélt és csak használatba vették azok, akiknek készült. Helyes. A, a pattogós ritmus megmarad. A, ugye arról van szó, hogy a francia út az nem csak attól híresült el, mert jó neve van, van egy egészen sajátos fekvése, egyik oldalon töltés, a másik oldalon pedig különböző kerítések és intézmények, menekülőútnak használható, a töltés előtt garázsok, a garázsokban autók, a garázsok mellett szemét, ez egy ilyen magyar skanzen zuglóban, amit egyébként a polgármester nem szeret, és nagyon a más Mások se szeretnek, de egy ilyen, egy ilyen hungarikum. Bicskei Bince nyilatkozta a legutóbbi szemétszedés után, amit ugye nem lehet elhagyni, mert az valójában egy ilyen nyilvános szemétlerakó független attól, hogy te meg én mit gondolunk róla, de én jól érzékelem, hogy ez az utca, a francia út valamettől valameddig fizikailag a közeljövőben le lesz zárva, vagy mit értek rosszul? Nem, tökéletesen érted, le lezárva, zárva, ö, amellett pedig a MÁval előkészületek folynak, hogy engedélyezzék, hogy végig a mexikai és a francia út mentén kamerákat telepítsünk, és ezzel elejét vegyük a rendszámmal érkező ö, illegális hulladéklerakóknak, mert általában azért autókkal szoktak jönni. Ha van és akkor jó, persze azért elég hosszú szakaszról van szó, tehát a közteletfelügyelő nem tud minden négyzetméteren optálni, de a kamera segítségével nagyon gyorsan, akár egy-két perc alatt ki tudnak érni a közeli objektumokból, és tetten tudják érni, és egy e, borzasztó nagy bírság, tehát félmilliós-milliós milliós bírság az, ami mondjuk le, lehet, le tud szoptatni renitens e, környezetkárosítókat arról, hogy ezt folytassák. E, de ez az útlezárás pedig fizikailag is megokat. Ezt akartam kérdezni, ez, hogy kell elképzelni, és mettől meddig tart? Ez éppen a, a francia és a ö, bocsánat, az egres és a, a magyaródi közötti szakasz lenne zárva ezen a, ezen a módon. Egy ö, fizikai akadály, amit persze bizonyos körülmények között meg kell tudni mozdítani, de mégiscsak gátolnia kell a hétveznapi ö, illegális Ez, Tehát a tökölítő lefelé ez nincsen? Hát ez a ez nagyjából ezen a részem van most. Jó, ö, ott egyébként emberek eddig e, közlek... A... Hogy, tehát, hogyan, tehát hogyan kell ezt elképzelni, sétáló utca lesz belőle? Vagy milyen útszakaszá válik ez? Kivonod a forgalomból? Nem. Nem. E, tehát a Francia útnak vannak olyan szakaszai, ahol közvetlenül a közút mellett fekszik a töltés. Tehát igen. megáll, körbenéz, lapít, Eh, behúzza a bészból majd kirakja aztán. ezt értem, de hogyan lesz lezáró? és van egy olyan szakasza ami nem közút Igen. tulajdonképpen ott eh, a telek, egy telek és a vasúti kín közé van beszolgóva egy darab föld amin nincs eh, normálisan nincs közlekedés csak uh -huh. és kizárólag az illegális szemétlapot uh -huh. járnak rajta uh -huh. tehát ha azt lezárjuk akkor már csak gyalogosan lehet megközelíteni azt a területet, de nincs szükség másra mert ez egy olyan terület, ahol a legfeljebb az ember kutyát sétáltatni menne, ha e, nem kellene attól tartani, mindig bele volt, hogy Oké, itt nincsenek garázsok, autók, mert mintha arról is szólna a hír, hogy azoknak a. a kiértésütése folyik. Talán három-négy darab van, de az rövidesen nem lesz ott a szerint. Ezzel az, Ezzel az egész. a lezárt területen kívül van. Ezzel az egész probléma megszűnik, vagy szakaszosan szűnik meg? Hát ez egy szakasz, egyébként. Véleményem szerint a probléma véglegesen attól a közel 20 kamerától fog megszűnni, ami azért 100 milliós nagyságrend már annak a betelepítése, de eltökéltük magunkat, hogy ezt is megcsináljuk, ami végig fogja kamerázni ezt a teljes hosszát mind a két oldalon. Ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem kockázatos nem lesz, hanem a biztos levukást fogja jelenteni annak, aki odaáll egy autóval és kirakja a szemetét, mert azt gondolja, hogy egy olcsóbb a napközben keletkezett amit az adott esetben egy lakásfelújításból mondott a tulajdon, hogy á elviszem én ezt ezer forintért, nem kell ezzel önnek foglalkozni. Tehát láthatóan ilyen típusú szeméthalmok keletkeznek, hogy a négy egy kártyától egészen a teljes Adnak Hát ugye, annak mi lett a története, amikor te beazonosítottad, hogy honnan van és visszavitted? Hát erre majd rá kell kérdeznem, mert akkor a felügyelet a jogi lépéseket megtette, Persze nagyon nehéz bizonyítani, hogy akinek a névjegy kártyája ott van... Az Ugye azt ő, ő személyesen ő is tette. És valószínűleg egyébként nem is ő, és a névjegy úgy tűnt, hogy talán ő már nincs is, hanem egy ha valaki megvesz egy lakást, és valószínűleg az előző tulajdonosnak, vagy a bérlőnek a szemetét szórják ki. Ami nyilvánvalóan már, a, a, aki nincs ott, annak nehéz felrolni, aki viszont az illegális szemetelést végzi... Az a bűnös, őt kell tetten érni, mert vannak udvarok, ahol le lehet ezeket a szemeteket rakni, vagy adott esetben egy többmilliós lakásfelújításnál be lehet kalkulálni azt a mondjuk százer forintot, be még egy pontjányer kerül, hogy ezt ne az utcára tegyék. Korhatáros hír, vagy ha tetszik, finom lelkűek azok átmenetére kapcsolódjon ki mondjuk három percre, egy oszló holttestet talált fűnyírás közben egy ember zuglóban a kacsópongrácot M3-as kivezetője alatti területen, ami ugye egyebek közt arról szól, hogy ha csak őt valaki nem vitte oda, akkor ott viszont már elég, ré, elég régen lehetett úgy, hogy rá az ígyet a világán senki nem bukkant rá. Tudsz erről bármi többet. Nem. De tőlem tudtad meg a hírt? Igen. Hát akkor tudjál róla, ez az elmúlt 48 órának az eseményei közé tartozik. A beszélgetésünk hátralevő részében nagyjából fél időnél járunk. Um, két közgyűlésről esik szó, és ezeket vegyük kronológikusan, ahogy egyébként általában szokott lenni. Előbb a főváros, aztán Zugló. E, nagyon sok minden történt, vagy ha tetszik, semmi sem történt nézőpont kérdése mind a két közgyűlésen. Én most szándékosan azt kérdezem, hogy te mind a kettőből mit emelnél ki? Vegyük a fővárosi közgyűlést, ami előtte, ha nem is egy doorstep, de egy kvázi doorstep sajtótájékoztatót is tartottál. Igen, az ország sajtótájékoztatóknak az volt a tartalma, hogy az önkormányzat, akár Zuglók, akár a fővárosi önkormányzat és a többi önkormányzat beleérte egyébként a fideszeseknek is. Egyre nehezebb pénzügyi környezetbe kell teljesíteni mert például a személytársi adót a kormány folyamatosan emeli. Nekünk ez idén még 3,2-3,3-3,3. Jövőre ez már 1,1 milliárddal több, tehát már 4,3-at kell kifizetni, úgyhogy nem változott semmi, csak a terheink nőnek, és még ugyanúgy vonják el a, a gépjármű adót, mint az elmúlt három évben folyamatosan. Tehát nekünk egy 5 milliárdos lyukat kell kigazdálkodni, ami a költségvetésünk 10%-a, a fővárosnál pedig jövőre egy 75,5 milliárdos lyukat kell kigazdálkodni, mert ennyi a szolidaritási adót hiány. Vagy, illetve amit be kell fizetni, és ebből adódolni hiány. És e, éppen a, a költségvetés módosítását tárgyalatok, amikor jött a, a hír, hogy a főváros megnyerte azt a pert, ami a szolidaritási adó nem fizetésével e, függ összefügg. De felfüggesztették. Amiben felfeg, igen, de az már nagy dolog, mert egész nyáron vonták a részleteket a kincstár. E, független attól, hogy jogellenesnek tartjuk hogy több adót fizet az önkormányzat, mint amit normatívákba kap. Tehát hogy nem tudom, hogy érted-e, hogy van egy önkormányzat ugye én erről minden héten beszélgetek kisangrussal, és nem az első hét, úgyhogy már túl vagyok az értésem. Csak akkor a, a hallgatók néző kedvéért, tehát van egy önkormányzat, mint mindegyik közfeladatot lát el, és úgy fizet adót, mint egy vállalkozás. Ez azért elég extrém, és nem tudok még egy országot a világba, ahol ez így történne. Mi az, ami az egyébkénti napirendi pontok közül neked, Zuglónak, másoknak szerinted fontos? Igen, egy fontos döntés volt Zugló számára, hogy a szegedi úti és kacsokongác felüljárónak a, a lehetőségét szabályzási terve megszereptette a közgyűlés. Noha éppen a kormány felfüggesztette ezeket a beruházásokat, ez a projekt kötné össze vasúti mentesen uglót és angyalföldet. Ezt a, ezt a csomópontot kell majd megépíteni, és ezzel a szabályozással, ha mondom, jelen pillanatban nincs pénze a kormányzatnak és ezt nyilván meg lehet érteni, de hogy a jogszabályi környezete meglegyen, ezért módosítottuk a szabályozási tervet, hogy ez ne akadályozza a megvalósulást. Ez fontos volt az uglónak, hogy persze mikor lesz az átadő ünnepség. Ugye szóba került a faktorálás, de még mielőtt ilyen részletekben elvesznék, és nem fogok azt kérdezem tőled, hogy elvárható egy átlag budapestitől, aki egyébként nem létezik, hogy azt a számháborút értse, ami jelenleg a fűváros vezetése és az ellenzék között zajlik permanensen. a akkor sem tehát ugyanarról a pergőtűzről, vitáról beszélünk, hogy miért kell több adót fizetni nem, nem, Nem, most már nem erről van szó, hanem arról a mínuszról, amit egyébként valószínűleg különböző elvonások miatt ami kialakul az év végére, aminek a fakturálását tervezi a főváros vezetése, amit kétségbe von a fővárosi ellenzék, mondván, hogy ez nem a legjobb eszköz, és azt se értik egyébként, hogy miért lesz minusz. Hát viszonylag egyszerű egyébként a mínusznak az oka, az önkormányzatok tehát kétszer kapnak sok pénzt, amiből az egész évet finanszírozniuk kell. Az iparizési adót két nagy menetben, egyet tavasz végén, egyet szelején kapunk, akkor kell beosztani. És amikor ott lát az ember egy nagyobb számot, azt nem szabad úgy kezelni, hogy na akkor ezt elkölthetem, aztán majd holnap is jön ugyanennek a testvére. Nem, ezt akár adott esetben 6-7-8 hónapra be kell osztani, mert nem lesz más. Tehát hiába van most, amiatt, hogy szeptember volt a befizetési határidő, tehát befizették a nagy részét a vállalkozások az ütölőzési hatónak, ezért ez már egy kalkulálható és számlán lévő pénz. Ugyanakkor ezt be kell osztani, ahogy mondtam, x hónapra. Na most ezt vitatni, hogy 6-8 hónapon keresztül most finanszírozni kell a fővárost, és nem lesz plusz bevételi oldala, ez nem egy, nem egy komoly gondolkodást igénylő tény már a, a, a fideszes ellenzék részéről, hanem ez általok is tudott. Ők csak azt vitatják, hogy szükség van-e faktorálása, vagy nincs szükség faktorálása, de ezek inkább ilyen állítják a részükről, nyilván valamiben kötözködniük kell, ha nem, nem tennék, akkor nem lennének jó ellenzékiek, én, én ezt megértem, ugyanakkor elég speciális a helyzet, hogy védenek valamit, amit egyébként nekünk, nekik velünk együtt kellene karöltve támadni, hogy a kormány túl sok pénzt veszel az önkormányzatoktól és így túl sok pénzt veszel az emberektől, ami viszont a közszolgáltatások minőségében jelentkezhet negatívumként. és ez nyilvánvalóan nem jó, mert az emberek az befizetésüket elvárják cserébe, hogy minden működjön, és Időben, térben, mennyiségben álljon rendelkezésre a megfelelő közszolgáltatás. Folynak csapol a víz, vigyék el a szemetet, és adott esetben a közösségi közlekedés is álljon rendelkezésre. Ternap, már mármint a péntekhez képest, és talán 29 éhez képest, egy nappal korábban, tehát szeptember 28-án csütörtökön beszélgettem Kisamburussal, mint általában, és ott szóba került egy köztéri e, lámpaoszlopokkal kapcsolatos reklámszerződés, amit egyébként saját hatáskörben döntött el a főpolgármester. Ezt relatíven részletesen kitárgyaltuk, erről én külön csak akkor kérdezlek, hogyha van külön véleményed, vagy kommentálni akarod. Én ezt most zuglóra vonatkoztatom elvégre, mégiscsak a zuglói önkormányzat polgármesterével beszélgetek, mennyire gyakori az, hogy te valamilyen okból, és akkor ezt nem részletezem, hiszen a válaszhoz talán majd kitérsz rá, saját hatáskörben döntesz olyan ügyekben, amelyek egyébként elvileg gyakorlatilag a képviselőtestület elé is bocsájthatóak. Erről világosan rendelkezik az önkormányzat -re és a hozzá kapcsolódó rendeletei, végrehajtási rendeletei. A polgármester kétülés közötti intézkedésként nagyon sok mindent megtehet, beszámolási kötelezettséggel a képviselőtestület felé, ahol nyilvánvalóan lehet Mit nevezünk beszámolási kötelezettségnek, mert ezekkel a lámposzlapokkal kapcsolatban a 24.hu olyan nagyon nagy felfedezés, nem tett, hiszen egyébként ezt fel lehet lelni az interneten, ahogy ezt tegnap elmondta Kis Ambrus, mégis azt elérte a 24.hu emlékezetem szerint, hogy tájékoztatta erről egyebek közt azokat, akik a májusi közgyűlésen egyébként nem tették lehetővé, hogy ezt a javaslatot elfogadják, akik egyébként, hát ezt most igazat mondtak-e, vagy sem fel, hogy igazat mondtak, mint például Aranyi Krisztina, ő ritkán kaptam hazugságon, azt mondták, hogy őket is meglepte a hír, egyébként személy szerint nem örülnek, tudomásul veszik, de meg lehetett volna tárgyalni ezt szeptemberben is. Tehát a beszámolási kötelezettség az hogy alakul? Mondom a lényeget, mert erre már nem biztos, hogy emléksz, emlékeznek a hallgatók nézők, meg egyébként évként sem hallottam elhangzani a, a közülésben ennek a kérdését, hogy amikor a főváros ezt tárgyalta, és elutasította, ha jól emlékszem, egy vagy legfeljebb kettő napon belül született egy igen. Tározat, igen ami igen. teljesen fölöslegesé ezt a, megetet, igen. a megállapodását. Igen. Tehát tulajdonképpen mi a nullához képest, ma most nem mi, hanem a főpolgármester döntése, a nullához képest kapunk valamit, mert egyébként nem kaptunk volna semmit. Szerintem az valóban nem volt annyira előnyös a fővárosnak, hogy egy rendelet ami ingyenesen lehetővé tesz valamit a kedvenc vállalkozójának, Igyen kapja, miközben hajlandó volt szerződésben. Illetve hát ez még kiegészült azzal, hogy egyébként korábban politikai tartalom is megjelenhetett, most pedig nem. Egyetlen kérdés marad, hogyha tiszteletben tartom az időt, valamint azt, hogy gondolom útban vagy a bosnyák tér felé, hogy egy elemet létszíves válaszszál ki a tegnapi közgyűlésről, és aztán természetesen a jövő héten folytatjuk. Egy elemet kellene kiválasztanom, akkor. E Például az ölterület karbantartásával kapcsolatos vitát tenném, ahol nyilvánvalóan az egyetértés megvan abba, hogy jobb minőségűvé kell tenni. Hát általában ez igaz minden szolgáltatásra, de az ölterületek karbantartására, ott esetben az útestek takarításával változtatva is. És tulajdonképpen erről vitatkoztunk hát egy jó másfél-két hónap keresztül, biztos. Nem volt még megoldás, egyelőre csak a, a probléma térképet vesésztük, szálasztunk ki, amennyire csak lehetett, de még fogunk erről bőven. De ez egy izgalmas kérdés volt, hogy hogyan a legjobb. És hogy a, ahogy a legjobb, azt egyébként nem csak vagyunk ellátni. Megfelelő térben, időben, forrásokkal. Ezek amikor az ember vagy és egy önkormányzat egy új útra lép, az, az mindig egy izgalmas kérdés. Persze, komoly kockázattal ott, ott alapos mérlegelés és utána alapos döntés szükséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, Jó időle. sok mm. uh, látogatót kívánok viszonylag kevés problémát, bár ez hülyeség, hiszen az embereknek vannak olyan ügyeik, az, amelyel oda fognak hozzád menni, és ami nekik fáj, az neked is átmenetleg kell, hogy fájjon. Aminek örülnek, az meg neked is öröm kell, hogy legyen, csak öröm hírekkel ritkán, keresik fel a polgármestert a bosnyák téren bár tudja. Ja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, további szép napot! Viszont kívánom Önök horvát Csabát hallották, a budapesti szocialisták elnökét, de egyébként őt nem ebben a minőségben nem látták, viszont hallották, a fényképét látták, elsősorban, hanem mint Zugló volgármesterét. A mostani beszélgetést, akárcsak a korábbit, szíves figyelmükbe ajánlom! Jo regott. Hallo. Igen, halló. Mikrofonpróba 1-2-3, mennyit mondtam? Halló. Halló, halló. Halló. Na még egyszer, aztán felhívom, különben ez így nehéz. Lesz. Itt minden rendben van, András. Mert az előző működött. Halló? Hallo. Hallo, halló. Hallo, halló. Akkor fölé. létezik, András, hogy csak egy telefonról való hívást ne halljon, mert a telefonról megy, erről meg nem. Halló? Halló! Halló! Halló! Halló, halló! Hallo halló! Fölhívlak igen téged! Tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom. tudom. Mint hogyha egyébként tett. Ja. Lehet, hogy nem akar velem beszélni, ezt felszegy. mikrofon mikrofonpróba, 1-2-3, mondd azt, hogy 1-2-3, ha hallasz. 1-2-3. Ja, hát akkor nem tudom. Akkor van egy telefon, ami, ami nem kompatibilis ma a egy hogy jön létre? Köszönöm, El, de hát működik egyébként a telefonja, csak az én hívásomat nem hallja. Ilyen nincs, de mégis van, ez az Ausztria Otto. Igen? Halló, most hall engem? Halló! Halló, halló! Halló! halló. Külföldön van Racsis Tibor. Halló! Igen, most hallom. <gül> Megoldottuk. Köszönöm szépen. Közben iszonyatosan letoltam, mert azt mondtam, hogy már megint Spanyolországban van. Kérdezte, hogy már, hogy vagy megint? De ugye láttam a Facebookon, és én azt hittem, hogy már megjött, de kiderült, hogy csak most érkezett meg. elnézést Nem akartam letolni, egy hajnalok hajnalán. Azért is nagyon sajnáltam volna, hogyha a mai beszélgetés nem jön létre, mert ez párját fogja ritkítani, ilyet e, szerintem a magyar médiában nem nagyon hallanak, és látnak, hát csak a fényképrét látják, és könnyen lehetséges, hogy, hogy itt a csúszás miatt nem is lesz másról szó, annak idején, ha visszaemlékszik rá, akkor egy olyan beszélgetés jött létre kettőnk között, amiben arról volt szó, hogy miért ne lehetne egyébként egy nem kormánypárti újságíró és egy... Uh, akkor éppen kormánypárti, majd hosszú ideig ellenzékben levő, aztán megint kormánypárti, aztán Európai Uniós. Biztos, hát ahogy az ön élete alakult, két embernek a beszélgetése, amely végigkíséri azokat a heteket, amikor az egyik nincs szabadságon, vagy a másik nincs szabadságon, egyebek köz bizonyítván azt, hogy ilyen kapcsolattartás lehetséges. Emlékszik rá? Igen, igen. Többé-kevésbé jól foglaltam össze? Igen, abszolút jó. Igen. Um, egy olyan periódusban kezdtünk, ez nagyon régen volt, amikor a social média a világban, a szekértáborok Magyarországon még egészen másféleképpen álltak fel, ha egyébként felálltak, hogy a struktúra nem volt-e ennyire megmerevedve vagy sem, nem biztos, hogy megfelelő a kifejezés, és ezt elsősorban abban a kapcsolatban mondom, hogy egyre fájdalmasabban tapasztalom, de hát ár ellen nem lehet haladni, vagy csak így lehet haladni, hogy én dolgozom, hogy a Kejfe Jancsi egyre többször került abba a helyzetbe, ami egyébként az én média jelenlétemben egyáltalán nem páratlan, hogy szembe megyek minden árat. Árral, mert azt tapasztalom, hogy az igazság máshol van. Ez nevezetesen az én mostani helyzetemet illetően azért különleges, vagy azért egyedi, vagy azért más, mint korábban volt, mert gyakorlatilag a kormány, tehát, hogy nem vagyok kormánypárti, de ugyanakkor nem tartozom a, ahhoz a baloldali, vagy liberális, vagy ellenzéki újságíró táborhoz sem, amely szemben áll a kormányjal, mert őket épp annyira kritizálom, egyébként azt feltételezve, hogy objektíven teszem a tevékenységük miatt, eh, ahogy egyébként ezt nem teszi a kormánypárti sajtó, tehát egyre jobban egyedül maradok, egyre kevésbé eh, tudok megfelelni annak az elvárásnak, hogy a navracisból adott esetben sajtoljam ki azt, amit egyébként adott esetben az engem nézők és hallgatók várnak, mert egész egyszerűen én nem azt akarom kisajtolni, vagy egyáltalán nem akarom kisajtolni, és ezzel mintegy a velem szemben támasztott követelmények, legfejebb egy szűkebb, egyre szűkebb környezetnek, illetve saját magamnak felelek meg. Hosszú szózat volt, de érthető talán? Számomra érthető, remélem hallgatók számára, és ők nyilván még majd most fogják meg tudni, miről van szó. És... De én most egy tendenciáról beszélek. Tehát eh, mondok egy konkrét példát. Eh, volt Léva István, Zoltán lebukás a, a kutyapártos Aleva Márta részéről, amelyet a válasz online pertraktált. Eh, nagy sajtója volt, én meghívtam a kutyapárt elnökét, nem emiatt ettől függetlenül, hosszú ideig beszéltünk erről, egészen más dolgokat kiemelve ebből a történetből, mint egyébként az a sajtó, amely ezzel foglalkozott, és az az érdeklődés, amely egyébként ezt az interjút kiváltotta, a tört része volt annak, ami egyébként más megnyilvánulásait illette Kovács Gergelynek, illetőleg imárom másodszor szerepelt ebben az új felállásban, itt a Youtube-ban, amióta önállósultam, és annak is tört része volt, és ezt egyebek között annak is tudom be, talán, nem tudom, nem folytatok ezzel kapcsolatban a méréseket, hogy nem az emberek szája íze szerint beszélek, és az, hogy egy bizonyos tartalm amit már elkönyveltek, hogy záros határidőn belül valaki azzal szembesítse őket, hogy nem az igazság, nem az az igazság, hanem valami más, afelé már egyébként egy ekkora hajó, mint az én követőim, már nehezen vagy se akarnak fordulni. Pont. Igen. Igen. És akkor természetesen uh, jön ön és Májel Gábor története. Um, volt módomban betekinteni ebbe a történetbe olyan módon, amilyen módon nem biztos, hogy mindenkinek sikerült. Semmilyen illegális eszközt ehhez nem kellett igénybe vennem, ám mindazok, akik egyébként ebben a témakörben megszólaltak önt leszámítva, részint azt kérték, részint pedig én azt ajánlottam nekik, hogy úgy nem lesz rájuk hivatkozva, hogy dokumentumokat mutatok be, vagy olyan mondatokat mondok, amelyekben rájuk hivatkozom, így egyszerűen ez lesz a mi története, fiction és non-fiction, ebből ön fogja kiemelni azokat az elemeket, amelyekre azt fogja mondani, hogy én ezt jól feltételezem. Ebben a formában ez elfogadható? A számomra teljesen igen. A kronológikus sorrendben fogok haladni, és nem nagyon foglalkoztat az, hogy egyébként ezzel a nézőimnek és a hallgatóimnak elnyerem a szimpátiáját. Nekem kialakult egy képem egy történetről, ezt szembesítem önnel, ami egyébként agyrém, hiszen ebben a történetben ezt az ingatlan történetet arra a miniszterre húzzák rá, akinek egy beosztottjáról van szó, egy államtitkárról, miközben ez az államtitkár a nagy nyilvánosság előtt alig jelent meg, tehát az, hogy egy államtitkár története miatt a főnöke legyen csesztetve, azért az egy jellegzetesen hazai jelenség. Ebben egyetértünk -e. Én ebben megengedő vagyok, szerintem más országokban is van ilyen. A politikának van egy ilyen természete azért. Menjünk vissza arra az időre, amikor ön Mayer gábor felkérte. Még egyszer ugye is utoljára mondom, hogy nem fogok olyanokra hivatkozni, hogy honnan és miképp, de én úgy tudom, de lehetséges, hogy tévedek, hogy ilyenkor van egy beszélgetés a jelöltel, ahol ő sok mindent elmesél. A kérdés az milyen területre választotta, miért választotta Mayer Gábort? illetőleg amikor elbeszélgetett vele, ez a bizonyos ingatlan történet előkerülte vagy sem. Igen, tehát én ugye 2022-ben kaptam felkérést arra, hogy legyek területfejlesztési miniszter, és én akkor már ismertem Két éve körülbelül Mayer Gábort, akivel én akkor dolgoztam együtt, amikor az Észak-Tunán gazdaságfejlesztési zónának voltam a kormánybiztosa. Gábor pedig a szécsényi Egyetem jó voltából, jó dolgozott. Akkor a szakmai háttérmunkát végezte, azaz fejlesztési terveket készítettünk, anyagokat készítettünk és a többi. Maximálisan elégedett voltam az ő munkájával, egy végtelenül szerény és alázatos emberként ismertem meg, és 22. júniusában, amikor arról volt szó, hogy akkor a gyakorlatilag mára már a kihalt területfejlesztési szakmát újra kell éleszteni, akkor Gábor jutott eszembe, mert a korábbi tapasztalataim azok voltak, hogyha ilyenkor egy, nevezzük úgy, hogy nem, nem politikai, politikai nagy nagykutyát, hanem egy relatíve ismeretlen ember bízunk meg egy szakmai feladattal, akkor, akkor ő hihetetlen motivációval tudja ezt megcsinálni, és nagyon jó színvonalon, és Gábor ezt feltételeztem, ezért felhívtam telefonon, és mondtam neki, hogy erről lenne szó. Ezt örtően beszélgettünk, és amikor beszélgettünk, akkor végigbeszéltük a dolgokat, és a beszélgetés végén mondta, hogy egy személyes dolgot azért hadd mondjon el, hogy őnek van egy ingatlanjuk, abban laknak most, ami annak idején Európai Uniós programban is részesült, de ott a hasznosítási kötelezettség időtartama 2018-ban lejárt. Tehát 2022-ben voltunk, négy évvel utána én nem éreztem ebben semmi, semmi veszélyt, mondtam neki, hogy... Persze semmi probléma, köszönöm, hogy szólt, ha esetleg az előkerül, akkor legalább tudok róla, de én nem érzek ebben semmilyen olyan politikai kockázatot, ami miatt le kellene mondanom arról, hogy ővel együtt dolgoznak. 2022. júniusában Mayer Gábor jól tette azt, hogy ezt a történetet elmesélte? Szerintem igen, Egy, így utolatom A... Azért is, mert én magam nem vagyok benne biztos, nem rossz indulatból, hogy nekem ez eszembe jutott volna-e annak idején, mint kockázati tény. Én annyira nem láttam abban problémát, hogy négy évvel a hasznosítási határidő letelte után ö, valaki természetesen használja azt az ingatlant, és, és hogy, hogy nem is biztos, hogy én szóltam volna erről valaki másnak. Milyen a politikai szaglása? Vagy az orra? Mhm. Mm Általában jó szokott lenni, általában. Megtörtént ez a dolog, megtörtént a beszélgetés, ilyenkor ön vagy bármely munkatársa, tudom, ő nem a kalambó, az inkább én vagyok, azt mondja, hogy oké ok, Gáborkám, én neked mindent elhiszek, de mi lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos iratokat nekem vagy XY-nak odaadnád? Tartotta-e ez szükségesnek vagy sem? Nem, én ismertem Gábort, és az, amit elmesélt, az... Teljesen hihető volt számomra, viszont a további gyanakvás az teljesen hihetetlen lett volna számomra, vagy lett volna számomra. egy topik ember az élet számos pontjára. Még akkor is, amikor nem volt államtitkáért, együtt dolgoztunk, akkor láthattam a reakcióit, láttam a viselkedését, tehát el nem tudnám róla képzelni, hogy bármi Pont. Abban az első beszélgetésben említette azt a 2016. októberi történetet, amikor a korrupcióinfóba bevonta az általa uh, akkor létesített, nemrég létesített ingatlant uh, és az annak uh, történetét mondván, hogy ez lehet az a pont, aminek kapcsán ez a történet egyáltalán előkerülhet, vagy erre már nem emlékszik? Azt hiszem, mintha említette volna, de nem tulajdonítottam jelentőséget meg. Az orráról már volt szó, milyen az emlékezete, tehát amikor kerek egy hete azt követően, hogy befejeztük a beszélgetést, ez a, az izé, szándékosan nem nevezném, meg, mert nem tudnám megmondani, hogy ezt minek nevezzem, történet elindult, akkor mi minden jött elő az ön fejéből? Ez eszembe jutott, de továbbra is úgy voltam vele, hogy, hogy annyira, annyira Gábor oldalán áll az igazság, hogy én nem hiszem, hogy ebből olyan olyan mélységű, vagy olyan szélességű botrány keveredne, vagy tudnának csinálni, mert valójában szerintem, hogy magában nem botrány, tehát tudnának belőle olyan botrány csinálni, aminek következtében az velagol együttműködés bármilyen formában is kérdőjelbe kerülne. Amikor kerek egy hete, plusz még két vagy három óra, ez előkerült először két momentumos képviselő, telefonja Momentum oldala, majd aztán Blake, Telex, 24.hu, tehát gyakorlatilag mindenki átvette ezeket a híreket, késztényként használta őket, hozzáfűzött leven, levonni, nem nagyon volt le belőle, akkor ön, mint miniszter adott-e bárkinek is utasítást arra nézve, hogy ezt hogyan kezeljék, felvette a kapcsolatot Májer Gáborral, hogy van-e valami mondandója, vagy Májer Gábor hívta, ilyenkor mit cselekszik egy miniszter? Nekem Gábor jelezte azt, hogy, hogy egy momentumos képviselő őt felhívta, és hogy beszéltek telefonon, és hogy ő szerint ebből sajtóhír lesz. Úgyhogy akkor, tehát természetesen tudomásul vettem, beszéltem a sajtófőnökünkkel, átgondoltuk, hogy elmondta még egyszer a történetet, átgondoltuk, hogy akkor mit lehet mondani. Akkor még nem tudtuk azt, hogy hogy ez a momentumos képviselő úgy hívta fel Gábort, hogy Gábor tudta és beleegyezése nélkül rögzítette a telefonbeszélgetést. Azt sem tudtuk, hogy Gábor tudta és beleegyezése nélkül nyilvánossága fogja hozni. Ez egy műfaj. Magántelefonbeszélgetést. Ez nem műfaj, ez bűncselekmény egyébként. Nem azt mondtam, hogy nem azt mondta, hogy nem gyilkosság is műfaj, persze. Ez valójában bűncselekmény. Igen. És De ha már itt tartunk, hogy bűncselekmény, akkor egyébként ön kérte -e a szervezetet, vagy ön személy szerint gondolta -e azt, hogy ennek megfelelően járjon el? Én megkérdeztem Gábort, meg erről beszéltünk, hogy akarja. Én nem akarok, mivel az ő ügyéről van szó, és én maximálisan ott állok mellette, nem akarok semmi olyat tenni, ami őt vagy a családját bármilyen szempontból is lehet ez a hozná. Éppen ezért mindent, mindent megbeszéltem, minden lépést megbeszéltem vele. A légből kapott-e az a hír, hogy az első megkeresések azok, vagy az egyik első megkeresés, bár egyik első nincs, de abba maradtunk, hogy semmi smit nem fogok mondani, ami alapján beazonosítható lenne. Tehát a fantáziámra hagyatkozom, miközben nem csupán a fantáziámat használom. Tehát olyan megkeresés érkezett a minisztériumhoz, amelyre gyakorlatilag az illető orgánum 14 percet hagyott válaszolni, hiszen még mielőtt egyébként a minisztérium válaszolt volna, a cikk már meg is jelent. Igen, talán nem is volt 14, de lehet, hogy ennek van a persze pontosan, valahol igen tíz körül volt. Ez valóban így volt, hogy a sajtófőnökben behozott egy e-mailt az egyik lapnól, amely az álláspontunkat kérdezte, és mire megírta volna a választat, megjelent a cikk. Igen. Ez befolyásolta-e a későbbiekben a minisztérium sajtópolitikáját ez ügyben. Uh... Hát erről a sajtófőnököt kellene megkérdezni, hogy én rábíztam a kezelését, de szerintem nem, tehát nem abból indultunk ki, tehát nem haragszom rá, hogy játszottunk, egész egyszerűen azt láttuk, hogy van egy koncepció, ami egyébként számra jól mutatja az ellenzék és az ellenzéki sajtó teljes kétségbeesését, van egy koncepció, és a tények nem igazán zavarják. Azért kérem, hogy maradjunk csak ennél a történetnél, mondván, hogy senki ne tudjon bennünket megvádolni azzal, hogyha egyébként ilyen történet kormány oldalon legyen, lenne, akkor azt mondják, hogy a kormányoldal végső kétségbeesésében mit tesz. Tehát nézzük de ez ezt nem a történetet. Ez nem érve. Én ebben igaza van, ebben nem? igaza van, csak gondoltam, hogy mint. Jó, befejeztem. Ehm, azt szeretném öntől megkérdezni, ugye Tompos Mártorról és Hajnal Mikrósról van szó, utóbbiakat ismerem, e, ugye azt, amit ők közzétettek az egyebek között, vagy leginkább abból adódóan jöhetett létre, hogy ha bár egyszer volt ez a 2016-os történet e, hadháziákos révén, de hát azért azt csak a felejtés e, kellett, hogy övezze 7 e, év után, de miután e, e, államtitkár lett májár Gáborból, e, neki vagyon nyilatkozatot kellett tennie, és a felfedezés az volt, hogy abban a vagyonnyilatkozatban megjelölt ingatlan, amit a két Momentumos megtalált, illetőleg amit annak idején tolhegyre tűzött hatházi Ákos, ez egy és ugyanaz. Igen. Uh, tovább haladva a történetben, sajnos olyan részletekben kell elvesznünk, amelyeket egyébként nem lehet kihagyni. Uh, azt elmondhatom, hogy én a pályázati felhívással is rendelkezem, tehát elolvastam. Uh, én ilyen dokumentumokat máshol nem láttam, uh, nem állítanám, hogy mindent olvastam, hiszen elmondtam, hogy az egész itt egyszer a fantázia és a nem fantázia világában van. Uh, én úgy tudom, hogy egy 2011-es történetről van szó, amely 2011-es történet, ugye ott kezdődik, hogy Májer Gábor 2011-ben való győr környékén lakik, a feleségével, aki emlékezetem szerint ügyvéd, ő maga egy pályázatíró. A pályázatíró talál egy kiírást, ha akarja, megtalálom, de ebben nem biztos, hogy most mindenkit untatni kéne, amely pályázatot egyébként magára vonatkoztatja, nem másnak adja oda, egy olyan ingatlanról van szó, amely egyébként egy családi telken van, talán, amit talán egy rokonától vásárolt győr közelében, és azt mondja, hogy ő talán, azért mondom, hogy talán, hiszen maradjunk ebben a bizonytalan közegben, hogy én kivel miképpen beszéltem, ami szintén nonszensz egyébként, mert nonszensz, de maradjunk ennél, tehát fogja magát ez az illető, és épít rá egy ingatlant, amely nagyjából 90 milliós értékű, maga a pályázat azt teszi lehetővé, hogy az Európai Unió a felét biztosítja, ez egy pályázat, tehát pontosan megvannak a feltételek, és miután ott korábban épület nem volt, ennek következtében szálláshely bűvítésről szó se lehet. Ez egy alapvetően sportrekreációs központ, ahova tájfutók mennek, osztályok mennek kirándulni, gyakorlatilag csak napközben használható, hiszen szállásként nem lehet használni, szállásként csak akkor lehetett volna használni, ha egyébként az már korábban szállásként működött volna, de ez nem működött szállásképpen. Este bezárják, és mindenki hazamegy. Ebben a pályázatban, ami egyébként magában a pályázati szövegben is benne van, ez egy három éves üzemeltetést feltételez már azt követően, hogy elkészült, illetőleg maga a pályázó megad egy számot, amennyit ő vállal az ügyben, hogy hány ügyfelet fogad, és amennyiben annak a 70%-a megvalósul, akkor azt a pályázat kírója ö, teljesítetnek, veszi. Egyébként ez egy vissza nem térítendő támogatás. Többé-kevésbé jól beszéltem? Igen, mondom én, szerintem ön többet tud az ügyről, mint én. Én nem én mentem ennyire végig lépéstől lépésre, bizonyára így van nekem. Uh, ugye itt három évről van szó, amely strikt ehhez képest a momentumos politikusok hét évet említenek, amelynek azért van jelentősége, hiszen az a hátralévő négy év már talán beleérthető abba a periódusba, amikor ön felkérte az államtitkárt államtitkárnak, és így tehát az ő odavaló beköltözése nem lenne jogszerű. Itt pedig a történetnél egy mérhetetlen nagy útelágazás van, ez az útelágazás pedig azzal kapcsolatos, és ez az egyetlen olyan pont, ahol érzékeny területre érkezünk, nevezetesen Magyarországon ez érzékeny lehet, ha jogszabály lehetővé teszi azt, hogy valami egyébként teljesítés után bármire hasznosítható, Vajon morálisan kifogásolható-e az, hogy egy pályázatíró, aki nem volt állami alkalmazásban, mire állami alkalmazásba kerül, magas tisztséget kap és államtitkár lesz. Ennek a pályázatnak a lejárta után négy-öt évvel azon kapható rajta, hogy egy olyan ingatlanban lakik, amit eredetileg egyébként nem saját ingatlanként hozhatott létre. Van-e ilyen morális tehát, hogy ön ezt a morális érzékenységet mennyire támogatja, mennyire nem, vagy önmagában elegendő, hogy valami jogszerű, és az osztályfőnököt, a miniszterelnököt idézve oszt jó napot. Erről mit gondol? Én azt gondolom, hogy a morális vagy, vagy amorális közötti különbségtétel is csak akkor áll fönt, hogyha akár az eredeti hasznosításban is lett volna bármi a leghalványabb jogszabály ellenes vagy akár jogszabályi szempontból kétséges mozzanat is. De Mayer Gábor az első betűtől az utolsóig mindvégig a kiírásnak megfelelően és a jogszabálynak megfelelően járt el. Ebből adódóan, de az, hogy morális vagy nem morális, az fel sem merül öt évvel, négy évvel később a hasznosítási, lejá... a hasznosítási határidő lejártat után, mert hiszen minden rendben van. Minden, teljesen rendben van. Én nem tudhatok róla, de ha tudhatnék róla, akkor én azt mondanám, és megszoktam az újamat, hogy 2015 márciusában kezdődött ez az izé, 2018 márciusában befejeződött, és tételezzük fel, hogy ez az ember, akit Maier Gábornak hívnak, a magyarországi körülményeket ismerve, egyáltalán nem tudván azt, hogy négy év múlva itt fölkérik államigazgatást, az államigazgatásba államtitkárnak, ír az államkincstárnak, arról, hogy ő egyébként ezt az ingatlant innentől kezdve szabadon használhatja-e, és tételezzük fel, hogy az államkincstár úgy működik, ahogy kell, válaszol, és ebben azt mondja neki, hogy igen. Ha netán ez, amit én itt elmondtam, igaz, akkor ezután kell -e bárkinek bármilyen papírja hogy legyen arról, hogy fogja magát, átalakítsa a házat és immáról lehetővé tegye, hogy abban ágyak is legyenek, hiszen az egyébként az épülésekor, majd az azt követő három évben nem szálláshelyként üzemelt. De én nem, tehát én nem értem, nem értem a, a, a mai problémát, hiszen a történet lezárult 2018-ban, amikor a hasznosítási kötelezettség ideje eltelt. Tehát onnantól kezdve nincs Nincs ügy, ez egy ingatlan, tehát hogy nagyon, ezrével lehetne felsorolni Magyarországon olyan ingatlanokat, amik Európai Uniós projektként jöttek létre, és vagy már nincs bennük az a funkció, vagy teljesen más funkciót töltenek be. Senki nem járt rosszul, tehát nem értem, nincs kár. Nem járt senki se rosszul, csak jól jártak emberek. Igen, de ne hogy az ön és amit én beszélek, az arról beszél, hogy minden jogszerűen történt, miközben egyébként az ön államtitkárát megvádolják azzal, hogy azt se teljesítette, hogy 120 embert alkalmazott volna, miközben egyébként, ha valaki utána néz a történetnek, mert ezt a Győr talál talán megtalálja, az a bizonyos még a 2010-es években megjelenő cikk azt írja, hogy 10 projektnek kellett 120 embert alkalmaznia, és hogy ebből a 10 projektből speciel pont Májer Gábornak mennyit kellett volna, azt elfelejtették megnézni, de tételezzük fel, hogy ez is csak az én fantáziám műve. hozzá téve azt is, hogy ugye amikor 2016-ban ott megjelent Hatházi Ákos, akkor bajon talán a saját nevében vagy más nevében jelentkezette be, illetek tisztában volt-e azzal, hogy egyébként ott azért se szállhat meg, mert az a hely nem szállásra való de nulla embereknek tulajdonítunk jelentőséget. Ezt most arra kérem, hogy ebben nem, nem menjünk így tovább, mert nem minősítsük hát. őket, mert ők meg aztán visszaminősítenek bennünket. Hát önt ön nem fogják, ön, én megmentem önt is, engem meg nyugodtan visszaminősítetnek, hogyha Maier Gábor bántják, mert egy tartikbecsületes emberről van szó, mert az emberek semmiről nem tudnak, őnek itt csak az a fontos, hogy valami Balhét csinálják. Maier mindenben morálisan és jogszerűen kifogásolhatatlanul járt el. Nincs semmi probléma. Nincsen, tehát Én nem vagyok, azért nem vagyok hajlandó arról, azon, a, a, amellett érveket felhozni, hogy majagában morálisan játszott el, mert hol lehet akár egyetlen félmondatot mondani azzal kapcsolatban, hogy ennek a moralitása megkérdőjelezhető lenne. Egy 12 éves, ha jól értem, ugye egy 12 éves, 12 évvel ezelőtt kezdődött projektről van szó, ami 5 évvel ezelőtt véget ért. Nem értem, tényleg, tényleg nem értem. Azt kérdezem ott, Hogy? hogyha nekem egyébként módonban állna egy demonstrációt vezetni önnel, a d mert ő a sajtófőnök Mayer Gáborral és mindazokkal az újságírókkal, akikkel nekem közösséget kéne vállalnom, ebben a helyzetben azonban nem tudnék velük közösséget vállalni, akkor ön számára fontos lenne az a kérdés, hogy maga számára, akinek számára ez a történet nem történet, elsősorban azért, vagy elsősorban is kizárólag mert minden rendben van benne, hogyan lehet mégis történet mások számára? Vagy ebbe belenyugodott? Nem tudom. Engem sokkal inkább érdekel az, hogy Maja Gábor felesége és a gyerekei hogyan nézik meg ezt egészen. Hogy az az ember, aki, aki ezt megcsinálja, aki tudja, hogy nincsen igaza, tudja, hogy az égvilág... Ő megvan a bizonyosod, vagy akik ebben részt vettek, azok tudják, hogy nincs igaza, Tehát, hogy ők egyébként... Nem egy... akkor, ha nem, akkor teljesen más jelenlő problémák vannak ezekkel az emberekkel. Van-e önnek dolga, vagy a minisztériumnak dolga azzal, hogy ezeket az embereket felvilágosítsa, ne feljelentést tegyen, hanem azt mondja, hogy öntsünk tiszta a vizet a pohárba annak érdekében, hogy legközelebb ne kerüljön bele piszkos víz? Nincs, mert ők pontosan tudják, hogy mire van szó. Ők üzletet csinálnak ebből, a politikai üzlet. De ön azt feltételező, hogy ezért pénzt kapnak, vagy egész egyszerűen csak... Nem, de, helyen, de el, hogy is kapnak pénzt, politikai... Elvakultak? Nem érdekli őket a valóság? Nem tudom, de miért? De miért? miért nem tudunk előző úgy beszélni, hogy engem nem érdekel, hogy ők... Nekem az a dolgom, mint Kalánbónak, De. Hogy... de Oké, okay, de kérdezem őket, hívja fel őket, és kérdezem őket, csináljuk. Én nem akarom kitalálni, hogy ők mire gondol. Én ebből a hívással már nem foglalkozom. Nekem untig elegendő, hogy én annyi emberrel beszéltem, akivel beszéltem, hogy ez egész a fantáziám műve. Én egészen oda voltam tegnap attól, hogy mint kés a vajban lehetővé vált számomra az, hogy olyan emberekkel beszéljek, akikkel egyébként mások nem akartak vagy nem tudtak, de ez is lehet, hogy ez is a fantáziám műve. Egész egyszer abba a helyzetbe kerültem, hogy nem tudtam megoldást. Kognitív diszonancia volt az, hogy szembe megyek azzal a valósággal. Tudja, hogy én pénteken hány e és SMS-t kaptam, sőt, én is küldtem egyet önnek, amiben ön válaszolt, amen arról volt szó, hogy na, most aztán elkaptuk a navracsicsot a Mayer Gábor nál fogva. Akarja még, hogy beszéljek, vagy most akkor mostantól már nem, nem. Most... nem, nem, nem Kioztam a... Jó, jó, rendben van. Szerettem volna befejezni a mondatomat, de... Legyen szíves! Nem, nem, most már nem fejezem be. De, de mi, mit tettem rosszul? Nem tett haszló semmit, csak nem tudsz, te mengedél szó, hogy háromszor kértem. De akkor elnézést, de egy Nem történt semmi, csak most már nincs időm. Te azt az egy nem percet szállj Ne szállj rá! Most már mennem kell, már legközelebb majd odafigyel arra, hogyha azt szeretnénk én, is fejezni, a mondatom. hogy az úgy nagyon nehéz, hogy én egyébként megpróbálok... Ne, a... Most én arra kérem, hogy ne Jó, rendben van. Oké, rendben van. Nem okay, rendben. Viszont, szépen, viszont halásra. Visz Jövő héten kedden, ha ide búklásznak, élőben, vagy ide búklásznak, vagy nem élőben, akkor megpróbálok erről a szituációról, nem pontosan erről, hanem abban bekerültem, hosszabban beszélni, és arról, hogy ez milyen hatást gyakorol rám, de nem akarok a keddelé menni. Különös tekintettel, hogy szerdán egy új sorozat kezdődik, és ezzel kapcsolatban is szeretnék önöknek. Részletet kell szolgálni. Panaszkodni nem fogok. Hello. Jó reggel, csak meg kell találni a papíromat, de lehet, hogy most kivételesen el fog tekinteni a papíromtól. Figyelj, én egy fél es esőerdőt kiírtok a műsorommal, amennyit készülök. Ja. Hát igen, de ez a jaj, ez nem nekem szól, ez a braziliai őserdőknek szól. Az elmúlt hetekben többször is emlegettem követt társaimat, akikkel közösen legalább 3 millió forintot szeretnék összegyűjteni arra, hogy a fogyatékkal élő fiataloknak tudjunk segíteni munkába állni. A következő két hétben, ez összevont szöveg, eredetleg nem így jelent meg a Facebookon, a következő két hétben kicsit több mint 600 ezer forintot okay. szeretnék még összegyűjteni, segíts, hogy sikerüljön állj mellénk. Hat szülő csatlakozott a kampányhoz olyanok, akiknek a gyermekét valamikor az elmúlt 30 év során támogattuk a munkavállalásban, vagy épp most segíti őt, egy, ez egyik mentorunk. Azért vállalták most a felkérést, hogy más hasonló helyzetben lévő családoknak tudjanak ilyen módon segíteni. Két követünk is van, akik a céges világból érkeztek, akik ott velünk együttműködésben tapasztalták meg, hogy ők hogyan tudják támogatni a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatását, most pedig magánemberként, követként is támogatják őket dolgozunk, idén két önkéntesünk vállalta a követséget, akikkel hónapot, hónapok óta együtt dolgozunk. Külön öröm, hogy két kollégám is vállalta idén a követszerepétük, szerepítük mindketten olyan mentorok, akik nap, nap fogyatékos fiataloknak segítenek felkészülni a munkavállásra és az elhelyezkedésben. És itt van velünk követként két barátunk és se nem szülők, sem nem szakemberek, de látják, amit csinálunk, évek óta és úgy segítenek, ahogy tudnak. Mindannyi jótoknak. nagyon köszönöm. Uh, yeah. Egy nagyon régi ismerettségről van szó, beleétve munkakapcsolatról. Um, én hosszú ideje abban a lakásban lakom, amiben valamikor te laktál, úgyhogy szorosabb kapcsolatot legfeljebb a szüleimmel, a lányommal és a hompolával tudok elmondani. Um, most ezt nem a tegeződésre, hanem egyáltalán mondom. Két gyermeked van, uh, és azt is tisztáztuk, mert hogy egyébként te, uh, egészen fantasztikus tudsz lenni e, velem szemben, e, hogy nem arról a vasárnapi eseméről akarsz elsősorban beszélni, e, aminek kapcsán én felhívtalak téged, hanem arról, amiről a ez az esemény szól, és elsősorban azért nem akarsz az eseményről konkrétan beszélni, mert oda alapvetően olyan embereket vársz, akik téged vagy a lányodat Hannát ismerik. És akkor itt most levittem a hangsúlyt, és innentől kezdve szemben az előző beszélgetéssel gyakorlatilag akár monológot is folytathatsz, hiszen egy olyan történet tulajdonosa vagy, aminek az apropója... Egy sajnálatos dolog, de lehet, hogy te másféleképpen fogalmazol, és itt most leviszem a hangsúlyt, és sajnos nem vagy itt, de a hangod itt van. Figyelek, Igen. és néhányan még figyelek. Nem, rajta. szívesen veszem amúgy, ha kérdezel, mert hogy az van ezzel az egész dologra kapcsolatban, van egy értelmi, ennyien enyém, fokban értelmisérült lányom, aki most 27 éves ez azért, hozzátartozik a történethez, és... Pont az a nagyon nagy nehézség, hogy, hogy azért is veszem szívesen, ha kérdezel közben, mert hogy írtó nehéz megérteni bárkivel is, aki nem él vele együtt, hogy ez mit jelent valójában a mi És mert hogy, mert hogy van egy csomó olyan uh, probléma vele kapcsolatban az élet dolgaiban, ami enyhén vagy, vagy olyan nyomokban egy átlag ember életében is problémát okoz. Én Jó tudom, az alapvető Ez probléma való. az elmúlt ha. időben az, hogy immáron a leányzó életkorából, de a szülők életkorából és helyzetéből is adódóan egy sor dologra alkalmas, és ezt a család és a gyerek megpróbálja a gyerek konkrétan, és ebben a munkába állásban állandóan előjönnek olyan problémák, amelyek ezt a foglalkoztatást mármint a munkában való jelenlétet ne akadályozzák, a szakaszok, amiket eltölt rövidebb annál, mint ahogy ő vagy a szülei tervezi, és ezügyben egy olyan mentorálás e, alakul ki, hogy ez a folyamat hosszabb, vagy adott esetben időtlen legyen, illetve ne a munkáltató mondja azt, hogy köszöni szépen, nem akarja folytatni hanem adott esetben a munkavállaló független attól, hogy értelmileg enyhén fogyatékos mondja azt, hogy köszönni szépen ő ezt nem akarja ezért vagy azért, vagy talált egy másikat, ami őt jobban érdekli. Rosszul látom-e? Nem, tökéletesen nem. Ez a legjobb összefoglalója annak, amiről szó van, abszolút. És hogy az a furcsa ebben az egészben, hogy én 27 éve nézem, figyelem, és igazán nagy, nagy együttérzéssel vagyok a lányom iránt, de egy csomó dolgot a munka szempontjából nem tudok róla. És ezt hídálja, és, és kéne tudnom róla, mert átlagos esetben a fiammal kapcsolatban, aki 21 éves, ő ezt megoldja egyedül. Én, amikor kikerültem az egyetemről, ezt megoldottam egyedül, meg a barátaimmal. Legutóbb, a... amikor elvesztetted az állásodat, megoldottad egyedül. Hát a barátalim van. Így, igen. Plusz, igen. Úgy. Tehát, hogy nem a, nem a születi... De ahogy te múltkor elkerültél valahonnan, majd e, találtál ismét munkát, ugyanerre a lányod most még nem lenne képes. Nem, nem. És valószínűleg ebben az értelemben soha nem is lesz képes. És ez egy óriási különbség. Hát ez óriási különbség. Beleértve azt, hogy azért az nem lenne jó, hogyha az ő munkával kapcsolatos tapasztalatai, e, amellett, hogy vannak benne pozitívumok, Ilyen rövid el, idő eltelte után is inkább negatív lenne, mint pozitív, elvégre legalább az elején szerezzen pozitív tapasztalatokat, nagyobb számban, mint uh, sérelmeket. Igen, mert különben amúgy nagyon motivált. Tehát ugye nagyon-nagyon szeretne dolgozni, és akkor elmondok egy konkrét történetet. Volt egy próbálkozásunk egy gyorsétteremben, ahol neki az lett volna a dolga, hogy a vendégtérben rendben tartsa az asztalokat és minden mellett a WC-t is tisztán kellett tartani. Most iszonyúan, hogyha nincs mentor vagy más néven foglalkoztatási tanácsadó, akkor, akkor ez a munkafolyamat úgy tűnik, hogy ez annyira egyszerű, hogy ember nincs, aki ezt nem tudja megcsinálni. És miután a Hanával tök értelmesen lehet beszélgetni, róla is azt gondolná az ember, hogy simán meg tudja csinálni. De a valóságban az történt, hogy ő boldogan letakarította az asztalokat, beszélgetett a vendégekkel, mindenki imádta, ez tényleg mert ő boldog volt, hogy ott lehet, és örömmel ment minden nap munkába. De amikor azt mondták neki, hogy takarítsak ki a vécét, és megkérdezték tőle utóbb, hogy kitakarította-e, akkor ő szintén azt mondta, hogy igen, majd aztán bementek a vécéből, és látták, hogy nem. Na most ez egy, már hogy nincs, nem tiszta a vécé. Az átlagos esetben ez egy történet, ami arról szól, hogy ott van valaki, akinek nincs kedve megcsinálni a kevésbé kellemes munkát egy feladaton belül. De a hanna esetében nem erről van szó. És én, aki az anyja vagyok, 27 éve, fogalmam sincs, hogy miről van szó. Hogy ő miért nem csinálta azt meg, miközben nem finnyás, tehát nem azért merú. Kiderült-e? Nagyjából igen. Tehát, hogy a mentor csinált vele egy tej, az, aki most van. a. De de a vissza... akkor nem derült ki? Akkor nem. Fogalmam sincs azóta, vagy fogalmam se lenne. Tehát a és a Hanna, -hanna hasonló ö, fiataloknak vannak olyan akadályaik, amelyeket egy átlagos ember, aki nem ért hozzá, mint ahogy én, Akár a legnagyobb jó indulatban. Tehát gyakorlatilag hiába vagy az anyja, és hiába ismerette a legjobban, te nem tudtad meg azt, ami a mentornak sikerült? Szó szerint. És a munkahadó hiába volt jó fej, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogyha a Hanna ott dolgozna, ők is képtelenek ezt megoldani. De és elnézést, az az... ez egy egyszeri vagy többszöri alkalom volt? Ez egy egyszeri alkalom volt, mert ez volt az a pont, ahol azt gondoltam, hogy akárhogy is, de valahogy, Segítséget kell ebben. Igen, de ez, Hánom, ez az egyszeri alkalom, főbb után főbb. a, a gyorsétteremlánc akart megválni a lányotól a lány akart megválni... Igen, meg... Igen? Igen ennél bonyolultabb volt, a Lánc akart megválni a lányomtól, és akkor ennek volt egy ilyen nagyon bonyolult története, hisz nem volt mentora, nem volt nagyon, aki betanítsa, és ebben a munkakörben nem feltétlen a legempatikusabb, legintelligensebb emberek dolgoznak, és az, aki ebben a munkakörben dolgozott, és be kellett volna, hogy tanítsa a Hannát, ő alkalmatlan volt erre, emberileg. Hogy érte meg a lányod? Hát nagyon nagy kudarcnak, és ő, de ez nagyon, nagyon euh, egyéni, szóval, hogy ő nem szeret beszélni semmiről, ami rossz, Úgyhogy az utolsó, utáni pillanatig gyakorlatilag én azt se tudtam, ő vele az, akinek be kellett volna tanítani a nagyon rosszul bánt, de, de ő nem panaszkodott, tehát, hogy ezt a munkaadótól tudtam meg, hogy tartatatlanmal vált a helyzet, sőt, már egy vendég is bejegyzést tett a vendégkönybe, hogy úgy volt valaki egy fiatal munkatársal, hogy ő ugyan szeret oda járni, de ha ez folytatódik, akkor nem fog. Szóval, hogy na, mindenről én nem értesültem, mert a Hanna annyira akart volna dolgozni, vagy annyira akart volna teljesíteni, hogy azt gondolta, hogy ő ezeket otthon nem mondja el, akkor majd elmúlik, vagy mit tudom én. Ez hanyadik alkalom volt? Mármint, hogy a, a, a munkai próbálkozásként hanyadik munkahely volt? Hát mondjuk ugye a második, de a többi az ilyen, hát vannak ezek a támogatott munkahelyek. Igen, ahol... tehát, ez nem, tehát ez lett volna az, ahol kilép a nagybetűs életbe. Igen. És ekkor jutott az eszedbe az, hogy? Vagy, egy, vagy kitalálsz valamit, vagy az volt a kérdés, hogy be tudsz-e tagozódni egy olyan struktúrába, amiről nem tudtál, vagy amiről tudtál, de addig nem volt benne részed? Ez az egész mentorálási program, ez egyébként korábban is létezette, és ha igen, akkor hogyan vetted fel bele a kapcsolatot, ha nem, hogyan jött létre? Nagyon is, hogy létezett, mert amikor száz évvel ezelőtt én még a Kossuth Rádióban dolgoztam, ne, sőt, akkor a Petőszín dolgoztam, akkor én erről csináltam műsorokat ilyen programokról. Ezt több civil szervezet is csináltam 15 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon sikeresen. A kézenfogvától a Szalvavita Alapítványig egy csomóan. És én akkor a Szalvavita Alapítvány programjáról csináltam egy műsort, amelyben teljesen elképettem azon, hogy ez egy milyen bonyolult folyamat, mert a mentor először csinál egy tesztet a fiatallal, utána az agyából és az ismeretségi köréből előhúzza azokat a lehetőségeket, amire ő azt az embert alkalmasnak tartja, utána a munkaadóval felveszi a kapcsolatot, előkészíti a terepet, betanítja a munkafolyamatot annak az embernek, aki majd oda megy, és a szemét és a szívét rajta tartja azon, hogy ez hogy megy aztán. Akár hetekig, évekig. Szóval, hogy ennek nincs időkorlátja ebben az értelemben. Ez a program, ez ment, én nem tudom hány évig. A lényeg, a lényeg, hogy mire mi oda hogy én nekem már a Hanna kijött az iskolából két évvel ezelőtt, befejezte az iskolát, akkor elkezdtem nézelődni, hogy hogy tudna a Hanna egy ilyen programba becsatlakozni, És akkor kiderült, tavaly decemberben, hogy ennek a finanszírozásának ennek az egésznek, amit ilyen éves pályázati működtetésben állami pályázatokból volt, erre mindig lehetett számítani, hogy ez lesz. Nagyon sokszor csúszott, a civilek azt hogy megoldották, de hogy most nem írták ki a pályázatot, és mit tudom én, mikor írják ki. Azóta kiírták, de annyira kevés pénz jött belőle, hogy az a, ez a szakma, mint hogy mentor, Aminek az lenne a lényege, hogy folyamatosan az élő kapcsolatait és a szakértelmét mozgatja, tehát ha ő kiesik egy évre, akkor vissza a startpontra szakmailag neki. Szóval, hogy ez úgy megszűnt, mert hogy nincs erre finanszírozás. Azok a mentorok, akik mentorként dolgoztak civil szervezeteknél, azokat elkezdték vagy valamilyen más munkakörben foglalkoztatni a, ezek a szervezetek, vagy elbocsátották őket kire talált erre? És akkor a a, a, hát a szalvavita alapítványnál én kuratóriumi tag is vagyok két éve. Uh -huh. Emiatt. És... Tehát a, a, a saját... Hát igen, az ember próbál úgy a fogalmazni... A szalvavita egy szülő, ami tök jó szerintem. Tehát, hogy ez nem egy... Nem egy hogy mondjam... Szóval, hogy ez, én azt gondolom, hogy ennek van, van hely egy szülőnek, egy civil szervezet kuratóriumában, egy érintett szülőnek. Van gazdasági szakember, közgazdás, sportprofit szférából, vezető stb. stb. a kuratóriumban, és mindig szeretnék, hogy legyen egy szülő, és most éppen én vagyok az. Na, és az ő azért, már bekerült -e ebbe a kapcsolatba, és ha bekerült, akkor hát ugye most mi történik vele, különös tekintettel arra, hogy ahol egyébként erre a mentorra szükség lett volna, oda már időben se térben nem tudunk visszatérni. Nem, nem. hát most, most meg kell barátkozzak a gond, most itt van, és próbáljuk valahogy kitölteni a napjait. De, Mint ahogy előtte ö... is. Tessék? Mint ahogy előtte is. Hát nem, mert előtte iskolába járt. Tehát, hogy azért az jó... Hogy ez a leghosszabb idő, leghosszabb periódus, amióta ő egyébként nem jár iskolába, és más se csinál. Így van. elt uh -huh. hát, ilyen még nem volt szó. Uh -huh. És, és közben, meg kell barátkozni a gondolattal, meg a tényel, hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát, hogy ő vele nem az van, de nem csak vele, hanem a hozzá hasonló fiatalokkal, hogy, hogy nem az van, hogy megmutatsz neki egy munkát, és akkor ő azt másnap már csinálja. Jó, rosszul, és szépen beletanult. Tehát még ez sincs, hanem bármennyire is jó képességű a Hanna neki, Sokat körültekintőben is valóban szakmai hozzáértéssel kell betanítani egy munkafolyamatot, másképp kell fölbontani, másképp kell elmagyarázni, alkalmassá kell tenni, és ez nem az van, hogy egy hét. Vagy most ott tartunk, bennünket az Éva, a Hanna mentora, gyakorlatilag barátságból vállalt el, tehát hogy akkor, amikor a Hannával ő elkezdett dolgozni, akkor erre még egyáltalán nem volt finanszírozás, most uh, kiírták a pályázatot, és most egy, na mindegy szóval, hogy az semmire nem elég, amit abból lehet csinálni, ezért is. Az a pénz, ami így összegyűlne, az hány ember, uh, milyen jellegű foglalkoztatására lenne elegendő? Ez uh, azért nehezen megmondható, ott a... a, a azon a linken, ahol bennünket lehet támogatni, meg a szalvavit a honlapján, meg ennek a gyűjtésnek a honlapján, vannak információk. azért baromi nehéz megmondani, hogy mi mennyi, mindennek van ára. Az igaz. Viszont semminek nincs ideje. Tehát nem tudjuk azt megígérni, hogy a, én se, hogy a Hanna fél év alatt munkába áll. És ezt a mentornak addig kell csinálni, ameddig... Ameddig, ameddig sikerel nem jár. De a mentor feladata, mondjuk, mikor, várja be, a mentor feladata mikor kezdődik? Akkor kezdődik, amikor immáron konkrét helyzet van, vagy már előtte? Hiszen a mentor például arra nem tudja fölkészíteni, hogy a vécét hogyan kell takarítani, vagy egyáltalán mi a helyzet, vagy, hiszen egyébként a mentor csak akkor tud eljárni, hogyha ez a probléma van. Vagy a mentor a helyszíre is elmegy, vagy a mentor egy Egyébként a, a színfalak mögött jár el. Nem, abszolút elmegy a helyszínre. Tehát, a És azt egyébként a szó átvitt el kell tűrni a gyorsétteremnek? Hogy a mentor ott van? Igen. Nem, az, az a gyorsétteremnek egy segítség. Én ezt értem, de, de, ha, me, de ha azt mondja a gyorsétterem, hogy én nem szeretnék, hogyha ide még egy harmadik ember jöjjön, vagy ezt én rosszul látom, mert ilyen nem fordulhat elő. Általában ezt segítségnek érzik a munkahelyek. Tehát, hogy ez ő nincs ott folyamatosan, hosszan hetekig, azért, de a munkafolyamatot azt neki kell betanítani. De hát normálisan az van, hogy mindenki vége a munkáját egy munkahelyen. És az, hogy egy új ember ha betanul, és azt nem nekik kell csinálni, az nem egy akadály, hanem egy segítség. Tehát, hogy a mentor nem zavarja a munkahelyeket, hanem éppen De desul Azért is mondtam ezt, hogy olyan tragikusnak érzem ennek az egész finanszírozásnak a bizonytalanságát abból a szempontból. Ez hogy... valaha működött ennél jobban? Persze, hát abszolút. Amit lehetett arra számítani, hogy az évi évente megújuló pályázati keretből lesz finanszírozható valamennyire, addig ez sokkal jobban működött, mert ez egyszerűen. Azok a kapcsolatok, amik kialakulnak különböző munkahelyekkel személyes kapcsolatok a mentor számára, azokkal dolgozik. Ha egy évre kiesik, ott onnantól kezdve föl kell venni a szárakat. Nincs, nincs már ott az, az ember a, nem tudom én milyen éppen ember, aki addig ott volt, stb. stb. stb. stb. stb. Ez, ez nem ilyen is. Az... Ha lett volna mentor, eh, hogyan alakulhatott, vagy egészen másképpen alakult volna a lányot helyzete? Teljesen. Meg vagyok róla győződve, hogy ő egy sikeres munkavállaló lenne a gyors akár, hogyha lett volna mentora. Ja, abszolút. Egy olyan lány, mint amilyen a Hanna, de felejtsük el, a Hanna, a Hanna számára egy ilyen történet mennyire dugó, vagy mennyire úttorlasz a szónak abban, abban az éttermében, abban az abban, annak az értelmében, hogy működik a, a Freud annak az értelmében, hogy ez egyébként gátolja őt a következő alkalom abszolválásában. Hát, ez, ez, ez, ez, ez hogy mondjam, abban az értelemben nem, hogy ő Jaj. Abban a, bo, bocsánat csak valaki hívés, de azt te nem hallod, ugye? Az nem baj. Nem, én azt nem hallom. Akkor az majd el, el abban marad. Na, szóval, hogy abban az értelemben nem. Tehát, hogyha hanem annának ez nem azt jelenti az életében, hogy akkor ő most inkább visszabújna az iskolába, vagy elmenne máshova, vagy nem akar kimenni a lakásból, vagy mit tudom én. Tehát erről egyáltalán szó. De érte, érted, amit kérdezek. Ilyen uh, van, a, de értem. Az abban, a abban szemben, forint, ami összegyűlik, az mire elég? Vagy az a 800 ezer? Vagy az az 50 forint? Mire elég, vagy mire kéne, hogy elég legyen? Arra kéne, hogy elég legyen, hogy most a Hanna és X ember, aki ebbe a programba bekerülhet, elmehessen munkát keresni a saját mentorával. Tehát ilyenkor az történik, hogy mondjuk például a Hanna, ha kita a mentorat tegyük fel, képesnek talál arra, hogy zömléket gomb gombolítson, gombolítson, egy De, és... Igen, több mindegy, igen. Akkor ott elmennek, és akkor... Az... Kita, e, ezt értem, ki fogja meg... megtalálni az állást? Tehát megtalálni az állást, kialakítani. Nem, nem, nem, nem, nem. Ki fogja megtalálni az állást? A, a, ő, a mentor. Ki találta a gyorsíttermet. Ó, oh, hát azt, azt egy alapítvány találta a Hanna számára, de tulajdonképpen az egy ilyen... Az reménytelen, hogy egy olyan gyereknek, mint a Hanna, olyan gyerek ismét törölbe. Az reménytelen, hogy a Hanna általad, vagy még inkább saját magától találjon saját magának állást? Az nonsense, Tehát azt egyébként a világon sehol nem tudná megtenni? Nem. Igen, ez teljes képtelenség. És de a világon sehol? De ez most bebizonyosodott be a gyakorlatban is. Szerintem a világon sehol. Tehát, Tehát ez, ez, ez, ez, ha tetszik, ez nem, ez, nem a, ez nem Magyarország hibája. Az Magyarország hibája, hogy erre nincs finanszírozás. Tehát az, hogy a munkába állítás valahogy megtörténik, különböző. És az egyébként természetes, azon nem kell kiakadni hogy Hanna igényel egy olyan segítséget, ami nélkül egyébként felsül, és amiatt nekem nem kell kiakadnom, hogy a Hanna segítség nélkül egyébként nem tud beilleszkedni oda, ahova én is nehezen, de én a rettenetes jellemem és karakterem miatt, ő pedig egészen más okból. Tehát ezen nekem nem kell fennakadnom. Hát milyen értelemben fennakadnod? Nem, ez ez normál, Oké, okay. akkor a mentornak ezek szerint az is feladata, hogy ő találja meg, ő találja meg, ő kíséri el, és az a munka elején egyébként ott van jelen, és támogatja, és segíti a beilleszkedésben? Igen, igen, igen. És ő dönti el, hogy ez meddig tart? Igen. És aztán lelép, és jön a következő? Igen, nem, hát pár párhuzamosan kíséri, ez a hasonló. De ezt sose engedi el? Végig megmarad? Élete végéig? Mondod el, hogy elvileg a Szalvánál mondjuk egy mentor a kvázi fizetéséért, ami most nincs, tizenkét embert kell, hogy kísérjen. De akkor miből él, ha nincs fizetése, Vagy más csinál? Hát, más csinál. Azt Te kérdeztem valaki... tőled, hogy azzal a pénzzel, ami ha összegyűlik, 600 ezer forintról volt szó, az mire lesz használva? Ami nálam, összegyű, mert a, a, a, a, ami nálam összegyűlik, mert ami nálam az bekerül a nagy bugyorba. Tehát, hogy én nem a hannának gyűjtök, hanem én erre a program. De, az, mire, de az, az, az gyakorlatilag felosztódik arra, hogy ezek az emberek egyébként a munkájuk mellett képesek legyenek normálisan létezni, normálisabban annál, mintha ahogy egyébként korábban enélkül a 600 ezer, vagy adott esetben más pénzek nélkül léteztek. Nem, ez arra, ez a, gyakorlatilag és konkrétan a mentorok fizetésére gyűjtünk. Hány mentor fizetésével? Húz, tehát elvileg három millió forintot szeretnénk összegyűjteni. Jelenleg két, két munkatársa van az alapítványnak, akik mentorként dolgoznak, de hogyha volna erre lehetőség, akkor hát meg, szóval nem lehet ezt projektszerűen dolgozni. Hány, hány ilyen cég van, mint amiről most beszélünk? Civilszerű. Civilszerű, akik ezt csinálják? Uh -huh. Hát, akiket én ismerek szerintem Budapesten... Legalább négy, van igen. Hány ember? A mentorok, uh -huh. hogy egy mentor van fogalmam. Ők Azt egyébként milyen végzettségűek? végzettségűek. Ő, ez, egy, ez egy tanfolyam, amit elvégez. Jó, magyarul valaki lehet egyébként a Telekom vezérigazgatója, ha egyébként ilyen indítatása van, akkor egyébként amellett, hogy a Telekom vezérigazgatója csinálhatja ezt is. Igen, de ez most azért félrevezető, a, a, a, a, hogyha erre azt mondom, hogy igen, mert ez olyan, mintha ezt lehetne önkéntes munkában csinálni. Ez iszonyú fontos, hogy el, el lehet kísérni valakit b bébe aki más képességekkel rendelkezik, mint az átlag, önkéntesként. Ki lehet festeni a falat önkéntesként. Ö, ki lehet takarítani egy kórtermet, vagy egy alapítványi helyiséget önkéntesként. De ez a fajta munka, ez pont ugyanaz a különbség, mintha azt mondanám, hogy én tornáztatlak téged, vagy egy gyógytól. Nem, ezt tökéletesen értem. De a vezérigazgató is, ha elvégzi a tanfolyamot, de egyébként az mindegyiknél fennáll, hogy gyakorlatilag független attól, hogy egyébként mennyi pénz sikerül összegyűjteni, nekik akkor is majd lesz egy másik állásuk, mert ez a pénz akkor sem lesz Nem. elegendő. Nem, ez a pénz, ez, ez elég kell, hogy legyen egy havi fizetésre, mert a telekom vezérigazgatója a saját munkája mellett nem fogja tudni ellátni. És akkor végre csak ezzel fogna foglalkozni? Így van. És egyébként annak a létszámnak, amit nem tudunk pontosan megsacolni, vegyük tíz embernek, abból a tízből ma hány olyan van, aki főfoglalkozású? Egy se. Egy se. Hm. A szalvavítánál. Tehát, hogy hm. van a többi szervezetet. Értem, értem, értem. Jó, hát Egy akkor én igyekszem... Tálják a e hollapot, csinálják a... Nem tudom én... Jó, ha, bár ha bárki fel akarja veled venni a kapcsolatot, de úgy akkor az eseményről nem beszéltünk érthető módon a vasárnapi igyekszünk eljutni. De talán az még mert az, az idő... elmondok róla, hogy annyira izgalmas számomra, mert hogy ilyen adománygyűjtő bulit még nem csináltunk, támogatói bulit nem is volt, ami nem fogalmam sincs, hogy... hogy Jól fog mert sikerülni. Mert nem... Ez az igazából annak megünneplése, hogy hogy vannak -e emberek körülöttem, akik látják a problémánkat és igyekszenek segíteni. Nézd, mintám ugye nem tegnap óta ismerlek téged, nálad égő fákját e tekintetben, tekintettel arra, hogy közben egy hétköznapi életet is élsz. Tehát nem az az anya vagy, aki viszi a gyerekét úszodába, megvárja, hazaviszi, és egy folytában arról beszél, hogy neki híres úszónak kell lenni. Tehát neked egy teljesen normális magánéleted van, van egy fantasztikus családod, mindenki a maga nemében egészen elképesztő, és te meg elképesztően alkalmazkoz vagy nem alkalmazkoz hozzájuk, de nem kiszolgálod ezt az egészet, tehát ennek biztos, hogy meg lesz az eredménye. Hogy miért jutott ez a sors neked? Erről már egy párszor beszéltünk, ezt nem most fogjuk megoldani. A teremtővel ma nem volt összekötetése, ma lett volna, a mai nap se így alakult volna. Akarsz-e az alapítvány hollapját megemlíteni, vagy bármi más, még mielőtt elköszönnék tőled? Nem, én azt gondolom, hogy bárki, aki meg, megtaláljuk, ja. vagy aki az interneten a, tehát ugye a Szalvavit Alapítvány honlapján lehet utána nézni annak, hogy ők mit csinálnak amúgy, és a Facebook oldalon mindenki a saját Facebook oldalán csinálja ezt a kampányt, az én Facebook kisbe néven vagyok a Facebookon ott meg lehet nézni. Örülök, hogy a sajnálom az apropót, legyen jó idő. Nagyon szépen szépen. Szépen gmail.com elnézést, hogy közben itt a telefonommal voltam elfoglalva, de úgy gondoltam, hogy egy sms még időben meg kell szülnöm, amit egyébként nem szerettem volna nem elküldeni. Nem tudom, hogy a fizikai fáradtságe nagyobb annál, mint amit a Kejfej okoz, vagy érzelmileg visel meg jobban és nem tudom, hogyan festek így kamerákon keresztül, de nem vagyok ugyanaz, mint aki 15-20 évvel ezelőtt voltam. Jobban fáradok, á, könnyebben iratkozzanak fel a Kejfejácsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, legyünk meg 800-an, 850-en, 900-an, érdeklődjenek az iránt, hogy Májer Gáborral mi az igazi történet, akkor is, ha szembe megyek az ellenzéki sajtóval, érdekelje őnöket az, hogy Léva István Zoltán lebuktatásáról egyébként milyen különvéleményt formál Kovács Gergely, a két farkó kutyapárt elnöke itt, Adják meg nekem azt a reményt, hogy azt, amit csinálok, annak van értelme. Ezt nagyon sokszor, ezt pénzben is lehet mérni, arra majd külön kitérek, de nem ma. Ezt lehet számszakosítani, hogy hányan nézik, mindenki azt mondja, hogy ne törődjek veled, de különös tekintettel arra, ahogy szembeúszom az árral, már hogy ne foglalkoztatna a vicc, hogy egy ember szembe megy a forgalommal, nem egy mindenki gmail.com és legalább azt írják a javamra, hogy ilyen röviden lelki életet még talán életemben nem éltem a Kejfej Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és a honpola egy egy új, újabb izét a korlátozott apokalipszis meg egyéb, most már edzőtábor is. Viszont látásra, viszont hallásra.